قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين وادزان وجني وافسان ظل وداع على قلبي لك ما يا وجد حفيه الاسا ينعالفداني من الحمد لله نحمد الله نستغفر و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهود لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهود محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله O khaira l-hedi, hedi o Muhammedin sallallahu a, a alaihi wa sallam O sharru l-umuri muhdathatu ha O kullu muhdathatin bid'a O kullu bid'atin dhalalat O kullu dhalalatin finnar Falëndërimi të konë Allah subhanu wa ta'ala Për shdo mirësi që nga ka dhën Dhe sëpari për mirësi në imanit Gjithashtu falënderoj vëllezërit të shoqatës së nsciha për ftesën e tyre, dhe për bujërinë e tyre dhe për mendimin e tyre të mirë, të cilët u treguan gatshëm për krijimin dhe organizimin e në këtij, nëmundonë, në simpoziumi. Ne lutsojmë Allahun subhanu te ala që ky ti dobigshëm për të gjithë ne. Dhe vëlejzit më kërkuën në muaj që të tasë për, për një qështje Në cila në të vërtet të më në është një qështje më dështore është një qështje në, Për cilën dëmën umeti islam ka vujtur shumë Ka pasu për, për i saj shumë probleme Për i kohrash Për i shekuish Dhe unë nuk pretendoj Që këtë qështje më mund të asjaroj do të plotë për pak ditë, domthonë për këto 2 ditë, por do përpiqem me Elen Allahu subhanahu wa taala që të jap ju një përmbledhje të shkurtër që çdo njeri për ne është të ketë një dieni minimale në lidhje me këtë çështje, të ketë të qartë atë në veten e tij. Dhe për këtë arsye, domthonë unë u shprëndava edhe këto libra që janë në gjuhën shqipe, gjithashtu edhe ato fletushkat, të cilët shpresoj për ju se ti lexzoni sepse ato ju fosin juve në temë dhe ju krijojnë një pushtypje të përafërt me çështin për të cilën ne do të flasim. Në dhe çështja për të cilën ne do të flasim vlezë çështja e qështia imanit. Çështja e imanit është çështje madhështore. Edhe siç kanë treguar, domodin gjithashtu edhe të, edhe selefët dhe dietarët, çështja e imanit dhe çështja e parë në të cilën njerëzit ose muslimanët ose ummeti kanë rënë në kontradikt ponë dhe sqarim se ç'është ç'është shumë e rëndësishme dhe tema për cilën ne do të flasim në mësimin e sotëm për lein Allah subhanahu wa taala është çështja e rëndësisë që ka sqarimi se ç'është. Rëndësia që ka sqarimi se çështje është, domethënë hyrjen të temë. Sepse pyetja e parë që mund të bëjnë shumë njerëz është a duhet ne të flasim për këtë çështje apo jo? Para, e dyta Ka shumë njërës të cilët janë të trembur për i se të qështje. Edhe nga që janë të trembur, thonë nuk duhet me folë për të qështje. He është një më mirë. Përndet dhe shërëndësishme që ne të tregojmë disa pika si fillim. Për treguar rëndësin që ka kjo qështje dhe peshen e madhe që ka kjo qështje, që njeri u të binën më të vërtet që a i duhet, duhet të anjoht të qështje. Musimanët, besimtarët, së do mosë Domthonë unë shoh këtu mashallah fytyra, domthonë njerëz të cilët domthonë shpresojnë se vao kanë drituar Allahu fytyrat e tyre me dritën e imanit, njerëz të cilët janë të interesuar për të mësuar fenë e tyre dhe normalisht njohja e imanit është nga çështjet kryesore të fesë. Kande pra duhet të njohur dhe duhet ditur për çdo njërit prej nesh këtë çështje sepse prej saj varen shumë pika që do të rregojmë në vijim. Separi mund të themi për këtë çështje që Allahu i Madhëruar e ka përmendur çështën e imalet në Kur'an në, në shumë ajete. Dhe Allahu Subhanu Teala na ka urdhëruar në Kur'an që ne të meditojmë në ajete të Kur'anit. Të meditojmë do të thotë që ne të përpiqemi të kuptojmë ato dhe të nxjerrim prej tyre dobit që ka dashur Allahu i Madhëruar na i tregojë neve. Përndë të thotë Allahu subhanahu wa taala, Kitabun nazzalnahu ileyke mubarakan liyadabbaru ayati. Thotë ky është një libër i li bekuar që ne ta kemi zbritur ty që njerëzit të meditojnë në ajete të tij. Dhe ndër ajetet të cilat kanë folur, do thon, ka të thonë ka treguar Allahu në Kur'an ajetë të imanit, në cinë ndër tyre janë treguar kush janë kufitë e imanit. Kush janë ato kufitë të, kufi të cilët po i tejkalon njeriu, del nga imani, del për në kufër. Për këta rësue, ne kemi dëtyrë të njojmë të ajete dhe t'i kuptojmë ato, por jo më kuptuar të kuptuar në tonë personal, por në të loj forme, si që kanë kuptuar se lefët tanë, sahabët, ndëruar dhe brezat e dëvoqëm dhe të ditur të u dhëzuar. Edhe kjo loj, dhe më thënë detajimi, dhe më thënë, që këto duhen kuptuar argumentët, si që kanë kuptuar se lefët, dhe shumë rëndësishme. Par në të rë Rëdhej Allah në hu Kur shkoj të dialogon të me Khaorijët që kanë qenë grubi par Të cilët kanë kundushtuar në këtë qështje Pyetje e parë që u bërë i atyru U tha Kush për i sahabëve është me ju Me mendimin të uaj Edhe nuk i këthymë përgjigje Sepse ata e dinin shumje Që asë një për i sahabëve nuk binde dhe akord Me mendimin e tyre Me mendimin e khaorijëve Edhe kjo të regon Që ata një prej domethënë një prej gabimeve të mëdha të madhështore që bën kur humbën ishte sepse ata kundërshtuan brezin më të devotshëm brezin e sahabëve. Domethënë kundërshtuan ixhmaun e umjetit islam. Edhe kundërtimi i ixhmaut i çoi ata në këtë lloj devijimi i cili ishte një nga devijimet më të rënda dhe një nga shembujt më të këq që lan ata në umetin islam kur hapën portën e bidatit edhe të humbjes edhe të devijimit në në fen islamë. Dhe domethënë ideja është që Allahu subhanetauel e ka shpjeguar domethënë në Kur'an çështën e imanit. Edhe ne ka urdhëruar ndër të tjera që ne të meditojmë këta ajete. Dhe një prej ajeteve më të qarta aty që kanë folur për imanin, edhe kanë të në form shembu, dhe kanë shpjeguar atë në formë shembulli se Allahu subhanetauel në Kur'an ka treguar shumë herë shembuj, është fjala Allahu subhanetauel që thotë: "A lem tara kayfa dhallaba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin" aslha thabit wa faruha fi as-sama ta'ti kullaha kull hīn bi'izni rabbihā wa yadhribu ja allahu al-amthāla lin-nāsi la'alla hum yatadhakkarūn fa qālallahu subhānuhū wa ta'ālā a ink e ke par ti ose nuk e ke par ti si Allohu më dhëuar ka dhën shembull shembullin e fjalës së mirë si pema e mirë thot si pema e mirë rrënjët e saj janë të palëkundshme E dhe degët e saj, ose të rungu i se dhe degët e saj, një gjitën dhe një qelë. Ajo jep frytet, në më, më hënë këpem, jep frytet her pas her e me lejën e zotit të saj, kështu allohi si edhe shemullit për njërdi që ata të përkujtohen. Dhe profetis Salam Salim i ka pjëtur sahabët për këta jetë, që ata të kuptojnë. Kuptojnë shemullit që ka dashër të thot allohi madhëruar në këta jetë. E dhe kjo shemullit shemullit iman Ky shembul, shembull është shembull i madh. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin transmetuarin me Buhariu dhe të tjerë, nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, thotë: Shembulli i besimtarit është er si shembulli i një pemë, thotë, yeshile, të cilës nuk i bien gjethet. Thotë, a mund më tregoni se kush është kjo pemë? I pyet sahabët. Në kjo është një metodë profetike që profeti sallallahu alajhi wasallam i pyeste që të ndihnit për të gjetur përgjigjen, sepse në këtë lloj forme i gjendnata më të më të përgatitur dhe më të përqendruar në atë që dëshironte t'u jepte profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe fillon njerëz duke thënë që njëri thosë është kjo, njëri është kjo, thotë Abdullah ibn Omeri, po tregonin gjithë pemët e xhëtirës, por nuk i shkojnë ndonjë njeri për të thënë mend se kë pemë është palma. An-Nakhla. Kurse Abdullah ibn Omeri, cili i cili ishte i vogël, thotë mund shkojnë mëngjes në palma, mirë, por kisha turp të për të flisur përpara dhe të mbyllëve. Donë kjo tregon në mënyrë të qartë se si profeti sallallahu alajhi wasallam Jo vetëm që u atërgon këta jeti cili flet për qështë e një imanin dhe qënëti dhe e përshkruar një imanin imani si pema e palmës, por, u atërgon në mëse kush është kjo pema, në më thënë në më anë të argumentimin, në më thënë konkret, duke i pyritë, duke për gjithë në tyre, që të koptojnë e jetin, të koptojnë shembulën dhe se kush është besimin në të vërtet, që njeriu të di për kufizimin ose ndryshet që i themi Njohja e imanit do thot të thotë njohësh kufijtë e islamit. Ti njohsh kufijtë e fesë. Ato kufijtë të cilat po i tejkalove, ke dalë prej saj. Dhe gjithashtu të njohosh ato kufijtë të cilat po uzgjeruan, po uzgjeruan më shumë seç duan, është padrejti sepse do futen, do futesh fut në fe atë që nuk është fe. Dhe po ngushtojnë më shumë seç duan, atëherë do nxjerrësh në prej feje atë që është në fe. Dhe në të dy rastet kjo është një padrejti e madhe që u bëhet njerëzve. Gjithashtu, Allahus subhanu wa ta'ala i ka thëmë profetet e ti sallallahu alaihi sallam. Wa këdhalika hu hajna i lejka ruhëm min amrina, ma kun të të drime l'kitabu ala l'iman, wa lakin gja'lna hu nuran nëhdi bihi men nëshau min ibadina. Thot, kështu në të shpallëm ty, thot, shpirtin e shpalli stonë, në më thënë si tush shpallin më më dhështore që mund këtë eksistuar në nëjherë. Thot, ti nuk e di e që ishte... Libri dhe asë që ishte imani Nuk e die Por ne e bëmë të drit Ma antës të cilin në u dhëzojmë Këtë dëshirojmë për e robërve tanë Në më thënë Allah më dhururit të regon profetit Sallallahu alim sallem Dhe i thotë që ti nuk e die që ishte imani E këtu bëhet fjallë Nuk e die që ishte imani Jëth jeshtë si definicion Por që ishte imani edhe në praktik më Praktik dhe Ato fryte më dhështore të imani Të cilat njëri ju e, I v Edhe ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar njerëzve çështën e imanit në hadithe të shumta. Dhe një prej haditheve që kanë folur për çështën e imanit është hadithi i gibrilit. Dhe ky është një nga hadithët më madhështore të Islamit, i cili ka përfshirë të gjithë fenë islame. Dhe në të profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ç'është imani. Domthonë ka treguar definicionin e imanit, domthonë me ato kuptime të vërteta të cilët i kanë shpjeguar dietarët. Edhe ndër tëra thotë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 Edhe pastaj në fund e hadithit thotë, "Ky ishte Xhibrili, i cili erdhi e pyeti Profetun Sallallahu Alaihi Wasallam për të nxjerr njerëzve, për të treguar njerëzve ç'është imani. Ky ishte Xhibrili, ju erdhë juve për të treguar juve fen tuaj dhe e quajti imanin fe." Allëh e Imam Buhariu vetë ka treguar thotë kam takuar me Mira ose me do të them mbi 1000 dietar thotë, mbi 1000 dietar. Në një kohë të gjatë thotë, për kohë do të thon, rreth 40 vjetësh, të gjithë thoshin feja është fjallë edhe vepra. Në feja, dhe në në qëllimi këti është besimi. Dhe qënë të besimin feja, ose fej në besime është një taj gjë, thoshtë është fjallë edhe vepra. Në gjithashtu dhe se lefët tanë, kam pasur dhe më thënë qëndrime, në më thënë të qarta në lidhje me qështje në imanit. Dhe kam folur fjallë të qartën të qështje. Dhe kam të reguar, Se çfarë kanë folur dietarët e parë të hershëm nga sahabët tabiunit dhe brezi i tretë në lidhje me këtë çështje. Prandaj Imam Shafiu thotë kështu. Ka qenë dakord sahabët, tabiunit, edhe ata që kanë ardhur mbas tyre, të cilët ne i kemi takuar thotë, kanë qenë dakord të gjithë këta, që imani është me fjalë dhe me vepra edhe me niyet. Nuk vlen asnjëra prej këtyre të trejave të patjetër. Donëmë Imam Shafiu këtu na shfaq neverë rëndin që ka kjo çështi. Kjo çështë thotë është aq më aq më dështore sa për këtë çështi kanë rënë dakord të gjithë dietarët umetit Islam. Kanë rënë dakord gjithë sahabët, gjithë tabiinat dhe brezi i tretë. Atë këtë thëjnë çingen çështi shumë më dështore. Domethënë një çështi në cilën kanë rënë dakord umeti Islam, normalisht ajo është një çështi më më dështore se çdo lloj çështje tjetër në cilën nuk kanë rënë dakord umeti Islam. Bëj fjalë umeti Islam kanë për qëllim ehli sunetit në xhamatin. Nuk kanë për qëllim grupe të humbura. Gjithashtu do të më fjalë Imam Bukhari do t'rguam. Madje është një pikë thetë që tregon rëndësinë kësaj teme është dhe çështja e librave që janë shkruar në, në këtë çështje. Kur përveç se kjo çështje është shëruar në Kur'an dhe Sunet dhe dietarët kanë rënë dakord për qartësinë kësaj çështje dhe kanë shëruar me fjalë të qarta, të sakta, gjithashtu dietarët kanë shkruar libra për këtë çështje. Pra për, për librat më të njohur që janë shkruar në këtë çështje është libri Ibn Mendes, e shkruar Kitabul Iman me emrin kave libri i imanit gjithashtu dhe ibn bishebe me një titull gjithashtu dhe burbeidil qasim ibn sallam me një titull gjithashtu imam imam bihaqiu me titullin shuabul iman degët e imanit ne ka treguar te degët e imanit te cilat jan treguar ne hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam qe thot degët e imanit jan 60 disa disa deg ose 70 disa disa dege ka treguar ton form detajuar Në ka treguar që për këto rrënjë kanë janë disa lloj dëm xhër se kanë fjalë. Për këto rrënjë kanë disa gjë që kanë janë vepra, për këto rrënjë kanë disa gjë që kanë punë zemrës në mëradh. Gjithashtu për këtyre është thekulu Sami Myteimi që ka shkruar një libër Kitabul Iman, që është një libër më të mëdhenj që ka shkruar në këtë çështje. Ë, jo vetëm kaç por dietaret kanë shkruar edhe në libra që kanë qenë më të përgjithshëm, kanë lënë një kapitull të veçantë për çështën e imanit. Por kjo tregon normalisht se sa rëndësishme është si temë Fillim nga Imam Buhariu, por shem Imam Buhariu te librit Sahih u Sahihu i tij, domthon Sahih al-Jami' ka vënë një kapitull në fillim, domthon mund të thapitulli i dytë ose i tretë, i librit i tij ka vendosur Kitabul Iman, kapitulli Iman, dhën t përmend hadithe, dhe sipër çdo si hadith ka vendosur një temë, ka kapit... titullin e temës edhe hadithin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 si përgjigje kundrejt atyre të cilët kanë gabuar në çështje. Gjithashtu edhe Imam Muslimi, te ka bërë diçka të tillë. Gjithashtu edhe Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu edhe të tjerë. Madje edhe dietarët që kanë shkruar libra nakidet veçanta, ata kanë folur për çështën e imanit, për tyre është një libër më të njohur është libri Usul itikad, ehlisun në, ehlisun në e Itikadah e Ahl e Sunn e Ahl e Sunn që ka bërë Al-Khai. Gjithashtu edhe libri El-Ibane, Ibn Ibn eh, Ibn Battah Edhe djetarë tjetë se leved që kanë shrujtu libra dhe në to kanë folë për që është një madhe i kanë sjaruar të onë formë të gjërë. Të gjithë e këto pse që të sjarohat të qështë e imanit të kënjërzit. Për ndaj, dume këto i gjërë a thuan, si për gjyjë gje për, për, për të atë cilët tremen për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Sepse Allahu i më dhuron ka thën Kur'an, o me jekfur bil iman fa qad habita 'amalu. Do kush e mohon imanin, aty është shir puna e tij. Normalisht kjo, domethënë është gjë e mundështore, dhe më di kjo është këtu varet fitoria ose humbja njeriu të K'allahu Subhana Teala. Kështu që, që njohja e imanit dhe kufrit është shumë domosdoshmëri u di se kush ai, kush ai ka shkelur këtë kufi dhe kush kur nuk e ka shkelur. Nikoj që profeti Sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithin e saktë që në fundit në kohën e fundit e njerëzit thotë do gdhien besimtarët do të ngrysen kafira, do të ngrysen besimtarët do gdhien kafira. E shesin fenën e tyre për shkak të një një dyllaj të pakët. Njeriu domodinë nomrish e ka sadopak besim në zemrën e tij. Për fjalë, poqëse si njëu ka besim në zemrë ka edhe frikësh në iman. Kjo është duhet të jetë qartë do ta shpjegoj nëse më të ardhshëm, po. Njeriu që ka sadopak besim në zemrën e tij dhe ka frikë ndaj Allahut, i bën pyetje vetes, a jam unë prej tyre? Po çka dishtja jesje prej tyre, duhet dish se ku janë kufit. Duhet dish të kufij, fjalë shumë domëzshme. Nuk është mbase domëzshme që çdo njeri prej nesh të ditë, di të gjitha detajet që kanë folur dietar për të çështën, sepse për të çështjen e shkruajto libra, madje bashkohosit tan, dietarët bashkohosit tan kanë shkruajto libra gojë dje për të çështjen. Donë, një libër mund ta djesh me 600 700 faqe për çështën e imanit. Ka rasti një libër dy vullëme, ka rasti tre vullëme vetëm për sqarimin e çështës së imanit. Edhe të kufrit gjithashtu libram vete, të kundër të islamit, të kundër të imanit që e nxjerr njeriu nga imani. Kur një njeriu justifikohet me ignorancë, kur një njeriu nuk justifikohet me ignorancën e tij që di njeriu se kur del nga feja kur nuk del nga feja. Domethënë gjithë këto gjëra domethënë normalisht kanë lidhje me kufrin dhe këto janë të rëndësishme. Në gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an Në jetë shumë të jesh kulja e ju hëll kafirun Thuaj, o ju mëzbesimtar Kur thotë Allah më dhuar Thuaj, në më thonë në më sonë Ne që ne thëjemi, o ju mëzbesimtar Po po që se ne nuk edhim Se kush që juan mëzbesimtar A tërkjo shfatkesi Që ne në urdhorën Allahu për të thënë Dishka, kur ne nuk edhim se kush janë ta Për në kjo normalisht Në më dhënë është të domazoshme që ne të njohem Se kush, kush që të mëzbesimtar tek, domethën te kjo pik te çështë njerëzit ku shumë mosbesimtar njerëz me këngjit e soi. Ka disa njerëz që janë mangët, ka disa njerëz që e teprojnë dhe ka disa njerëz që janë mesutar. Dhe ne luasim Allahu na bepra ato që janë mesutar në këtë çështë dhe në çdo çështë të fesë. Edhe normalisht te çështja e kufrit janë disa njerëz ose disa lloj njerëz janë të qartë. Janë disa njerëz të cilët janë të qarë në kufrin e tyre, janë disa njerëz që janë të qarqa mbesimtar. Dhe janë disa njerëz që janë në dilem. Po të të dhe po sikur të the Salefët kanë pas disa mendime ta. Për shembull, një prej njerëzve ka qenë me një histori, për shembull, ka qenë Mishal Mirrisi. Mishal Mirrisi ka qenë ajo çitë të mdhaj. Edhe Salefët, domodin disa prej tyre kanë shprehur që i ka dalë nga imani është bërë mosbesimtar. Kurse disa të tjerë nuk e kanë xherë imani. Domthon ka rën kontradiktë. Kështu që nuk kemi për qëllim domthonjë gjithmonë që çdo person që ti ta nxjesh nga feja, por qëllimi është ta nxjesh atë të cilin ka urdhëruar Allahu dhe dërguar i Ti për ta nxjerr. Edhe mos nxjerrë atë të cilin ta kanë ndaluar Allahu dhe dërguar i Ti sallallahu alajhi wasallam për ta nxjerr. Kjo është shumë e rëndësishme. Normalisht kjo ka rregulla vetë, pastaj që dojmë që dojmë pasur parasysh ti kjo çështë dhe ehli sunet dhe xhamati ka rregulla të qarta në lidhje me çështën e kufrit. Rregulla shumë të qarta. Prandaj mund po them dhe këta mërën i premeje nuk i leohat as një muslimani që i gjykoj për, për, për një person në base i ka hyrë në islam që i e shafirë pa i njohur të regullot e hlisonetit po them e përsizën një nuk i leohat as një muslimani që të gjykoj për një person i civi ka hyrë në fen islam dhe ka shprejhur dëshmin në islamit që të gjykoj për të që ky ka da nga feja po që se ky nuk njef regullat se kur njëriju në zirë nga feja dhe të shpar kushtesh ka vendonës të djetarë për të qërështje. Nuk i lejo ati personi. Për kundrazi, njëriju duhet njofi mirë regullat që të qikoj me drejtësi. Dhe problemi njëriju kushtë është, është pa drejtësia edhe njëranca. Dhe këto janë dy problemet e lojt njërzorë. Si shtotë Allah s.a. O hamele hal insanu inëhu kena dhalu më njëhula. Ata e mbarti njëriju dhe mëdhe nëmbarti më për e marti njeriu ai ishte i padrejt dhe ishte i paditur. Kështu që nëse ne dëshirojmë të flasim për njerëzit, siç ka treguar shehulli i imi, është bazuar te kjo ide ka thënë duhet patjetër të kemi të dy cilësi. Të dy cilësi patjetër. Drejtësia edhe dihenia. Drejtësia do, haku në vetë, atin, do të thotë t'i japësh çdo kujt hakun e vet, pa i rënë atij, domthonë pa e tepruar dhe pa lënë mangët. Dhe dihenia të njohësh kufit Allah, njohës e Allahut që kanë vendosur lidhë me këtë çështje dhe të njohësh gjendën e tij. Po qe se ti nuk i njeh kufit Allahut dhe nuk e di se çfarë rregullash ka vendosur Ahli Sunnet dhe Xhamatin të çështje, atëherë është fatkeqësi që të flasë për të çështje. Shfatkeqësi dhe i hapu mëdit problem shumë vaja. Pra kjo është shumë e dëmshme që njeriu të njejë të rregullave përpara se të flas. Përndryshe, thot oh Allahu, ulemi paditur, e ti më fal mua për padijen time. Përndryshe më është domoi që këto çështje janë janë të mëdha, të, të më rëndësishme dhe ë në duhet i sherojmë ato mbasë tashti në fund i sherojmë të gjitha por e rëndësishme që xhollarët duhet i sherojnë ato tek tek njerëzit që ata i dinë ato dhe ë ti besojnë ato siç ka urdhëruar Allahu dhe të dhurat i sallallahu alejhi dhe salam. Domethën dihet që profeti sallallahu alejhi dhe salam ka thënë kush i thot vëllait të tij qafir o qafir kjo fjalë ti kthehet njeriu për të dyve. Ky është sh hadith i saktë, dhe ky është hadith shumë i frikshëm. Po normalisht i thua vajë muslimanun kafir, kjo është fjalë e madhe, është fjalë shumë e rëndë. Madje në hadith edhe thuhet që ti thua vajë musliman kafir, është një se sikur ta vrasësh atë. Është një se sikur ta vrasësh atë, kjo që është shumë e rëndë. Shikon domoshem fillon njeriu, domoshem bien në ziarr xahlemit, mam sa gjë, janë ziarr tjetër, më bënganë tjetër, gjithashtu është një ziarr tjetër.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 Domthon në nëse ti e quan atë personin që s'është musliman fare, as pretendon njëri që ka qenë musliman, mund të jetë krister, mund të jetë xhifut, mund të jetë komunist, mund të na ju pretendon s'është musliman. Ti thon "jo, nuk i them ti personi kafir." Thot "ka dhënë yad", thot "ka rënë dakord gjithë diretarët e Islamit, që ky person i cili dyshon të kovritë këtyre njerëzve, ai del nga feja." Sepse domthon Allahu subhanahu wa taala ka thutën në Kur'an kafira edhe nëse personin thon, nuk i quen këta i qafira, atëhere, në më thëna i nëtë vërtet ka dyshuar kërën. Shqë që njëri ju, po të qikosh me mëndje gjendet me s'dy zjarëve. Me s'dy zjarëve. Zjarëri parë, zjarëri, që është zjarëri akuzës së muslimanit me kufrë. Të i thua shë muslimanit që ti e i qafirë, dhe kjo shumë rëndë. Edhe e dyta, është, qetim ose qohuash atë që ka thut Allahu dhe dhuru e ti kafir atë që, që ka thut Allahu kafir mos i thuash kafir dhe kjo është dyshim kuran të dyja kanë dy zjarre edhe ai që shpoton për dy zjarre të cili rrin mest shumë rrezikshme ti ke këtë apo ti ke këtë për këtë arsye është shumë domohozshme që besimtari të mësojë të gjatë prandaj nuk i takon njeriu të thotë kjo çështje nuk duhet mësuar nuk duhet shërruar Sepse kjo është një çështje rrezikshme. Është çështje rrezikshme. Përkundëz i themi sepse është e sepse është e rrezikshme. Sepse është çështje rrezikshme, për këtë arsye ne duhet ta shkojmë te çështja dhe duhet të flasim për të që njerëzit të dinë ku vitet e saj dhe të ruhen prej tejkalimit të, të këtyre kufijve. Ose çu thash, unë nuk pretendoj që do të thonë vlezë musliman të dinë të gjitha detajet, por duhet të dinë disa gjëra kyçësorë, të cilat ujapi në tyre një e, si tu është një vaksin, vaksinim këndrejtë së mundje se prishe sakitis nga në mërgjive apo nga në khaurigje dhe atyri që u njaj në tyre gjithashtu më dhe muslimani du të njofi dhe mëse ku shumë besimtare dhe ku shumë besimtare sepse në kjo ka lidhe me shumë qështje fetare ka lidhe me shumë qështje fetare për këtë u e qështje për shumë kemë çështjen e martesës. Allahu i mëdhuar nëna ka ndaluar në Kur'an që ne të martohemi me ato gra që nuk janë besimtare. Dhe kjo tregon që ne kemi detyrën ta dimë se kush është besimtar, kush nuk është besimtar, se po qëse ne nuk e dimë, atë ne nuk kemi si ta zbotojm këtë ligj që ka vendosur Allahu i mëdhuar që ai ka ndaluar që ne të martohemi me mushrikët ose me më mosbesimtarët. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala nuk ka ndaluar për burrin të martohet me grua mushrike, edhe për gruan muslimane të martohet me burr mushrik. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala nuk na e ka ndaluar që ne të hajm mishin e atij personi i cili nuk është musliman. Pa ne profeti sallallahu alajhi wasallam thot, thot kush i drejtohet kiblës ton, do kush dëshmon dëshmin ton, do i drejtohet kiblës ton dhe edhe thotë ha mishin ton, do ta jesh musliman. Ndë më dhe që kush, a i personi cili nuk i drejdojt kiblës, që nuk falet, ose a i personi cili nuk ka hamishë muslimanve, ose do më hamishë mushrikve, do më normalisht e i ka regulatira. Dhe besimtarë normalisht që nuk i lejohet në fenë islame që të hajë mishën e mushrikve. Dhe normalisht njëri ju nuk ka mundësi që a i ta di se kush, kush është besimtarë kur nuk është besimtarë,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 Por do të marr Allah nuk e po fale. Po doli fjala nga goja, nuk e kthe ndot më mbrapsht. Kur ti ke dyshimë, a është prezantues apo prezantues hesht. Hesht, mos fol. Po ka vënë borturit, ka vënë bort. Po gjithë të duru shuhu. S'të thoni, nëpërsëruesh. Kur ti ke dyshime, ruhu. Alhamdulillah. Fëjë një gjër. Ka vënë Allah i madhura të quhet al-wara. Al-wara do të mund të rruhesh për gjëra të dyshimta. Ruhu. Ky person i cili arrin drejt lloj pike që ti vendoset pikpyetje normalisht, ti domethën se ke fajin ti që ai e ka vendosur vetë vetë pikpyetje. Mbun vepra të tilla, të cilat domon ti e vendosën pikpyetje, mos ka mishin. A marr gjykimin kur ta nxjerr gjykimin me gojë, madh apo mirë, madh apo shumë mirë sepse i jemi të zjarreve. Edhe ajo është llogari për, për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar që ne ta bëjmë të parin, të par tabëm të parë që na drejtojnë dhe ta kemi ne për të dytë të bëni me të tjerë, por s'ojë të s'besimtar. Madje profetët sonim ka thënë, hadithën e saktë. Kush i thotë munafikut ose njeriu të prishur ose një mosbesimtarit, i thotë zotëri, thotë ai ka zemruar Allahun, thot, sepse thotë, domthon, kush i thotë munafiku zotëri, thotë ka zemruar Allahun sepse nëse ai është zotëri juaj, atë më të vërtetë ju keni zemruar zotin tuaj. Nëse ai është zotëri juaj, më të vërtetë keni zemruar zotin tuaj. Sepse Allahu nuk na ka lejuar ne që ne të vendosinë pari tonën një person që është besimtar ose që është munafik. Edhe normalisht një njeriu ta di, në mënyrë, ta zbatojë të lloj rregullë i duhet të di se kush është ai që besimtar, dhe është besimtar, kush nuk është ai që nuk është besimtar. Por, që ta dish, duhet të mësosh, të mësosh rregullat që këto vendos dietarët, argumentuesit fetarë për këtë çështje, të cilët normalisht nuk janë thjeshta, por mundet që një njeriu të marrë një të krynë një pushtypje të qartë për to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 Nëse ti e quan fëmijën tonë besimtar kur i s'është besimtar, atë do t'i japësh do t'i pasuri, ndërkohë që ti nuk i takon. Ndërkohë që të pasuria i pasuri, e takon vetëm njëjë prej tyre. Kjo është të trashëgimia, gjithashtu të çështja e xhenazës, nuk i lejohet besimtarit që të i falë xhenazën atij s'është besimtar. Muslimanit nuk i lejohet të falë xhenazën të që nuk është musliman, Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar profetit i tij sallallahu alajhi wasallam. Që të ja falë xhenazën munafikëve. Gjithashtu e ka ndaluar të falë xhenazën mosbesimtarve dhe e ka ndaluar që të kërkojë falje Allahut për mosbesimtarët. Ma kana lin-nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeen. Nuk i takon profetit atyre që kanë besuar të bëjnë istighfar për mushrikat. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që besimtarët di të dijnë kush është këto kufi. Kjo normalisht përdesë ka treguar Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam hadithe të sakta dhe përderisa në me këtë çështje me këtë emër, emrin besimtar ose mbesimtar, janë lidhur kaq shumë ligje, autonomrisht do të jenë të qarta, edhe ato nuk janë shumë të vështirë për të njohur nga besimtarët në aspektin e përgjithshëm. Gjithashtu, domethënë nuk është e lejuar që besimtarët lutet për pra ato që domethënë nuk është besimtar, vetëm në rast kur ai është gjallë, lutet për të, domethënë për për uzzurë, ta ulzuar Allah subhanahu wa taala. Dhe pika e dytë, që ne në nëzitë për të folë për të qërështje është, se profetis s.a.s. ka të rëgurë në hadithin e sakti e trasmeton është habës sunen, thotë profetis s.a.s. e jëndarë që i furtët në 71 grupe, undanë kërështë e në 72 grupe, dhe do ndahet umet i im në 73 grupe, të gjitha e në zjarë përvesh një grupi i tha në sahabët, oj dërgurë e allaut, kush është kërgrupë? Tha, kërgrupë janë atë të cilët hecin, janë atë të cilët hecin në rrugën time dhe në rrugën e shokve të mi. Edhe për deri sa profetit Salasen në ka të regurë që u me disa në datë në grupe, atër në duhet dim se kush është e vërteta që të rrhumi për këtë i grupeve. Edhe si shkanë të regurë djetarët, në të regurë se lef Grupi i parë që ka devijuar nga vërteta kanë qenë Khawarijit. Edhe këta Khawarijit ishin ata njerëzit të cilët i nxorrën muslimanët nga feja pa drejtësisht. I nxorrën muslimanët nga feja pa drejtësisht dhe i qujtën ata mosbesimtarë. Kështu që kontradiktave parë që ra në Ummetin Islam ishte në këtë çështje. Do t'i trokom sa e rëndësishme këtë çështje. Edhe selefët kanë folur për grupet e humbura, por prandaj ka treguar Sheh Husayn Temi në librin e quajua. Pra shp... ka treguar në të që djetarët e parë që kanë folur se lefët e parë që kanë folur për qështën e grupe të humërë ka qënë Jusuf Ibnës Balty dhe Abdullah Ibnën Mubarak dhe kanë të reguar dhe mëndë që grupe të humërë ose burimi grupe të humërë është nga 4 grupe që janë Rafi Dhit që janë Khauarijit Kha Derit dhe Murghijet shtu që nduat që ne të njohim se kushen këto grupe që të rëvëmi për t Normalisht në mundi të rgojës dhe të gjitha për njerësh, por të ashti në duen në, këtë, në mësime të tona, në duen që ne njojmë shkurët i mishë të grupët që kanë humbur në qërështin e imanit. Që ne të ruen për tyre sepse, jo sepse thjesht ato kanë që ndihurë, por sepse ato egzitojnë sotë. Dhe ne në shdo moment imi të të cënuar që të rezikojmë besimin ton duke rën të kjo grupë që është këtej, apo të kjo grupë që është këtej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 do të thën për gjysmore apo për pesë, domethënë për pesë msimë rresht për shumë nga gjysmore secili msim është shumë e vështirë këllëje. Por edhe u pish mi që të bëjmë një shkurtim në maksimum duke treguar si më thën temat kryesore dhe disa argumente të shkurtuara që besimtarit i cili do të vërtetën të bindet mbas argumenteve. Edhe un po u themi diçka në thellëndim dëshi. Apo që kanë bërë un te grupet e humbura, çfarë ka qocuar tani humbi? Pa u futur të më më brëndësit të qështë e dëshiroj që djetë, qështë e dëshiroj që ka tjetër. Po, në aspektin e ashtëm, devijimi në argumentim. Devijimi në argumentim është problemi kërësori i grube dhe të humbura të cilët në më në kanë humë nga vërdeta. Qëfë haurigjë, qëfë mërgjiet? Të cilët doa shpjegojnë se si kushën haurigjë dhe mërgjiet në më mësimit të arshme. Edhe devimi argumentim nuk do të thotë që ato s'kan argumente, prandaj doon këtu duhet të kesh shumë kujdes besimtar mos mashtrohet kur shikon një person thotë un kam kar, kam argumente. Sepse argument mund të pretendosh çdo kush, por argumentet fetare duhet të kenë një cilësi. Kjo cilësi është cilësia e bashkimit argumenteve. Përndaj, të argumenteve. Prandaj nuk lejohet që ne të marrim disa argumente e t'i vendim posa disa të tjera. Kjo nuk lejohet. Edhe këtë lloj gjeje pikrisht kanë bër grupe të humura që humbën. Po ti shikosh murxhiet Kan marr disa argumente dhe ka lënë disa. Ti sigosh ka origjit, ka marr disa argumente, ka lënë disa. Dhe kjo i ka çuar këta që të humbin ngjerëta. Kurse e helisuneti ka marr gjithë argumentin ka bashkuar me një tjetër dhe e dyta që i ka çuar këta në humbi është që ata kanë kundërshtuar ixhmaun e ummetit islam. Në mëthën, janë përpjekur që ti shpjegojnë argumentet e Kur'anit dhe Sunetit jo në atë formë që kanë shpjeguar selefët tan, por me logjikën e tyre, me logjikën e tyre ose duke përdorur kuptimin gjuhësorë. Që qështi, e qështi në koqë këtë çështje, çështje e imanit, një çështje më modështore, të cilin ka shpjeguar Allahu te dhurat e tij, dhe shpjegimi i tij është shpjegim, tira, shpjegim i qartë. Kitabun fusilet ayatu, sot Allahu më dhuron ky është një libër në cin ia sqaruar ajet e, e tij. Edhe përdesë çështje e imanit pas këtij lloj vlere kaq të madhe, atëherë Allahu ka shpjeguar tullui. I biq Allahu ta ka shpjeguar shumë qartë dhe profeti sallallahu shumë qartë. Kështu që nuk kemi nevojë nevoj të themi që në çështën e, imani, imani, e imanit do kthehemi në kuptimin gjuhësor, çfarë kuptimi ka iman në kuptimin gjuhësor dhe përkse të ndjerim se ç'është definicioni i imanit. Sepse iman e ka shpjeguar Allahu dhe dërguari t i sallallahu alej وسلم. Kështu që të largosh nga shpjegimi i Allahut dhe dërguarit i për të skuar të shpjegimin gjuhësor, kjo është në vërtetë është një është një domthon dë devijim i cili domthon është devijim i qartë. Edhe un po si një shembun për të kuptuar të çështje, çështën e mjekrës. Mjekra dijen gjithë çështë mëkra. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar shumë hadithe që domethën besimtarët duhet ta lshojnë mëkrin. E vjen disa njerëz cilë të cilët tash i duan që devijojnë në këtë lloj në këtë lloj kuptimi që ka dashur tregoj Profeti sallallahu alejhi dhe në sellem të hadithën dhe thon mëkra në gjuhën arabe ç'është shkofin e kuptimit gjysor, po mëkra quhet çdo lloj çime e cila del mbi fytyrë, qoftë ajo edhe gjysëm santim, centimetrë. Gjysëm centimetër. Është un po të them kam pyet një person që më vjen vetëm për dietar, u vonë pyetën në telefon dikur para në rreth në 10 vjetësh, futohet. Dhe i thash kështu domthonjë, un desha domun ta marr fjalën e tij si argument kundër tyra të, të, të cilë domthonë ne shkurtoi mjekën. Ai më, më doli të kundërt. M'thamë u mjekër qoftë sa ngjune arabe çdo llojje, çdo çdo llojimi që del me fytyrë. Tha, kështu që kjo që mjekra është saktë, nuk ka problem sepse është kurton, tha. Që edhe sigurt ngjerë gjysmë santimi. Edhe ky është një devijim, domodin që ti të marrësh kuptimin gjuhësor e largohesh nga shpjegimi shariatit. Normalisht domodin arsyet janë të shumta, por pozi sikosh me mendi atoën arsyet shumë të thjeshta edhe shumë të rrezikshme, të cilat e çojnë njeriu në devijim. Sigurisë e thash në fillim fraqim në Abbas, u tha favorizve kur i dialogoj, delegoj me ta fjalën fillim fraq u tha, a ka ne sahab me ju tha? A është ne prej shokëve të Allahut, shokëve të profetit sallallahu aleyhi dhe selam të, të dërguarit të Allahut, shokëve të të dëguarit të Allahut sallallahu aleyhi dhe selam me ju? Ja, prej kësa i kuptohet që ata njerëz dhe qëndë humur Përsa ta solën një dhe besimi Një cilë që të gjistuar në konë e profetës s.a.s. Dhe kjo është bidati në hemja vë të jetë Allaho është të legë një gjithë dhe për të gjimin A shdhe më shalën në mështimit të arshë për nëzë As e lë dhu mu al ajni an Sërri lë buka Wanil amani اقول ماني عن ما لا الوفا عن الرباب الله ان حلل قدى للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب اريجه قد فاح